Esteu escoltant plaça de nou, el programa dels Castellers de Mollet. Bé, donc ja ja tornem a estar aquí. Eh, continuem parlant de, de la nostra calçotada. Eh, estàvem parlant, bueno, abans de la trucada del, de l'Avalos, que va anar, va anar tot força bé. Com eh, hi ha un molt bon reportatge fotogràfic d'ahir al, al, al, al, al Facebook. Al Facebook hi ha un i unes quantes fotos, eh, a part de les de la colla, ja ves que... Per exemple, el Joan ha, ha afegit un parell. Ha afegit una molt bona, eh? De, del collar... Eh, que s'han oh, posat sí. l'Anna i la Filuia. <ríe> el sí. collar de botifarrons. Sí sí un, un, un, sí, sí, un de botifarrons i la taula de xorissos. Sí, són coses del directe. <ríe> són coses del directe i coses del Facebook. Ara arriba a tothom amb, amb molt poc temps. Ara no pot fer res sense que no t'ho publiquin al Facebook. Siga, sí, ja. sí. <ríe> No, la, la gent que va fer fotos que les posi en contacte amb el, amb el Roger Candela, no? Per si vol penjar sí. algunes al, com a castellers. Sí, sí, sí. I ampliar l'àlbum, doncs... Sí, en mm. principi, les que va fer en l'Antonio, em també les penjarà, vull sí. dir que feran unes quantes fotos més encara. Mm. Però qui vulgui que digui, evidentment. <coughs> Bé, doncs... Eh, com a conclusió, va ser una molt bona cacotada, vam acabar fars... Sí, sí, sí, bueno, van vull... fer 1.700 calçots. I de, de carn, quants quilos? De carn, no de quilos, no sé, no, no, no, no tinc calculat bueno, del de quilo. De carn, hi, havia... hi havia botifarra, hi havia cansalada, hi havia, hi havia, hi havia, hi havia costella, hi havia... Morcilla, chorizo... Hi havia, hi havia pollastre. Hi havia pollastre per la canalla també, bueno, per la canalla, pel que volgués. No, no, la veritat és que va, va estar bé, la carn va estar bé, va... Va sobrar, però bueno, tampoc és una cosa que... Però, però al final la gent se l'emportava cap a casa, eh? igual que el, els calçots que sí, van quedar com tres o quatre manojos d'aquells fets, no? i no? Se, la, la gent se se'ls va emportar a casa per, per menjar-se'ls. Sí, sí, sí, però que bueno, que no és una cosa que tampoc ja... M'ha venut una previsió de que sempre que s'obri una mica, no? O sigui, no? Sí, més mal que s'obri que que falti. Que no que no? Mm. I així ja... El preu jo crec que estava bé, mm. per 12 euros fas al dia. Mm. I fins i tot per la I... gent de fora, jo que vaig portar dues persones de fora, va, diu, abans de marxar els vaig dir, què tal, ho s'ha passat bé, i bé? diu, bé. <nots> diu, em sembla que mai heu menjat tant en una calçotada. Vull dir. Realment, eh, aquest preu I... es pot fer eh, perquè és barat, o sigui, no, mm. no pensi lo que pensi la gent, o, això, o sigui, 12 euros per soci, i la canalla ja va haver una pal que no va pagar, que era la canalla més petita, sí. no va pagar, i la resta de canalla va pagar 5 euros. Mm. I la gent de fora 20 euros, que tampoc... Realment... 20 euros, que tampoc era... O sigui, estàs tot el dia allà, no tens límits de, de, de beguda, no tens sí, límits de... Beguda també va rellibre, vull dir... O sigui... Va relliure de beguda, de carn, de calçots... Ha sobrat beguda, però bueno, la beguda... Ja es va fer una previsió perquè sobrés, perquè quedés a la colla... Mm. I després aprofita per la colla, o sigui... Menos Patxarán, això no sobra. Oh. Bueno, Patxarán no va sobrar, bueno, Patxarán <ríe> sí, sí, sí. jo, jo tinc... Sé que jo, nosaltres vam comprar dos ampolles de pacharán, mm. dos o tres tres ampolles de pacharán, però també hi havia gent que sí, va portar que va aportar. va portar una ampolla o una dos, no sé lo que han portat. Mm. Sí, però bueno, l'alcohol normalment no en comprem perquè clau, o si sigui, em eh, primer que és una cosa que es passa encara i segon que que no hi han per a tots. Llavors alcohol directes a sida de, de copa, de competeo, igual que cafè, pues doncs no hem fet aquest any, no? hem fet postre. Mm. hem comprar taronges. Sí, sí, sí. Molt bones. bones Hem, també llocs. de bona tinta, que després d'una bona calçotada i una bona carnada, la, és molt típica també la taronja, després sí, ta, sí. d'aquesta calçotada. Em fa una mica. Em fa rebaixar una mica, sí. També, també el detall del pastís d'aniversari del, del Paco, sí, que, això feia, que feia 44 anys. Sí, sí, això és un detall d'un grup d'amics, també, que el va sorprendre, sí, sí, també. Sí sí, sí. Sí, sí, sí, sí, va estar a punt de plorar. Jo ho vaig veure i estava emocionat, eh, quan, li van donar, quan li van donar el paper. Ai, eh, el paper, el pastís, perdó. Sí, sí. I, bueno, I a part d'aquest pastís, que també per felicitar el, el Paco, doncs, va haver-hi més gent que va portar, que va portar pastissos i, i deu ni dos per sí, la, la Maria Morillo se n'acaba de portar un parell, i sí, un de poma i un altre dos. de taronja. Boníssims. Que estaven boníssims els dos pastissos. Jo no podia més, però... fora Foradet una mica així. Surs a fora del pati i fas un parell de voltes corrents i tornes a menjar pastiss. Però si eren les 9 de la nit que vas agafar un altre pastís i tal, vas... Perquè se'l van deixar la nevera i, abans que es posi dolent, hi havia un pastís allà de crema amb fruita i vaig dir... Hora de berenar. És l'hora de berenar. De era no, ja del vespre. Vaig doncs... no acabar menjar a les 7. Al bueno, ressopar. Si el dinar va acabar a les 7 de la tarda, doncs a les 9 o a les 10 toca berenar. Mm. Sí, no va ser l'únic que va agafar pastís, perquè va volar. Mm. Vull dir... sí, no, era boníssim, era boníssim. A mi també m'agradaria mm, felicitar, més que felicitar, agrair, a tota aquesta gent que va col·laborar no? amb, amb l'equip de cuina. No? O sigui, encara que sempre surt el nom del Juan de Comor o i sigui, al final... Uh, lo que val és el que té a darrere, no?, que és la gent que col·labora directament, naturalment, agrair a tota la gent que va participar, no?, perquè tothom, o sigui, molt sí, sí, més, més si agradable ve... si, fas, que si cuines per 90 que no per, per 25 o 30 que sí, per, més... com colla costellera, naturalment, com, després en el privat cadascú fa lo seu, no?, però sí que és veritat que surten moltes mans sí, uh, sí. i funciona molt bé, no?, o sí, funciona... Realment, si ho muntes en grup, tant sigui l'hora de... Jo me'n recordo que quan va estar preparant la salsa érem tres o quatre pelant tomàquets, un altre pelant aix, i érem com set o vuit pelant sí, les, les amelles allà totes. Això és el bo I... que té, també, l'organització. La, la, la tenim molt per la mà, la veritat, és que tenim, tenim molt això de la calçotada. L'hora de fer els calçots, al final, és fer 1.600 calçots va ser una hora, hora i quant. Mm. O sigui, tampoc és... Perquè tenim lo per la mà, la veritat és que... Els van vindre uns geganters a dir, ostres, com molt teniu muntat, no? Sí si teniu per la mà, això, no? Mm. Però hem anat, hem, hem anat millorant, no? Durant els anys. I això de la, de la salsa és una cosa que sí que és veritat que... que a mi m'agrada molt fer el canvi a fer-lo al mateix pati, no? Primer perquè mm, els tomàquers són escalibats a la brassa, els aix també, no? Surt, surt molt bona a la salsa. I... em dono fe, eh? Estava... Mm. Molt bona. Gràcies també, aquest any ha sortit molt bona perquè hem tingut que fer més. Valeu que hem fet quasi el doble de lo que hem fet d'altres anys, eh? Perquè això desaltes sí sigues havia quedat curt, si sí, alguna vegada alguna vegada ens havia quedat curt perquè no teníem tampoc un càlcul fet de bon càlcul, no? Mm -hmm. I aquest any hem fet, jo diria que més del doble. Uh -huh. i la, el merchandising que tenia, o sigui, les màquines que teníem per ferla, la la veritat és que m'han quedat una mica... <laughs> Com que no, no arribaven, no? O sigui, les turmiscas no arribaven a tota la salsa que tenien que fer. Uh -huh. I vam demanar si hi havia algú que tingués algú que funcioni millor, i, i l'amica Avalos va portar una va portar una supuesta termomic, segons ell, <laughs> Eh, jo dono fer que no és una Thermomix. <laughs> és una batidora. És una batidora d'aquesta típica americana, però bueno, va fer el seu servei, va fer el seu servei, va... gràcies a aquesta batidora vam, vam salvar la salsa. Mm. I sí, sí. <laughs> bueno, tota, tota la gent que encara que no es vegi fent dinar, s'han pues de muntar les 15 taules, s'han de parar els plats, s'han de posar tot, després s'ha sí, de recollir, sí. que és... A l'hora de recollir, és, entren 20 persones de cop, comencen a recollir i en, en 5 minuts sense tot recollit. Mm. Després hi l'equip que neteja una mica i frega i, i tornar a col·locar-ho tot. I en mitja hora tens muntat i desmuntat tot. I si tothom pot, de, pot estar fora prenent el sol i parlant i jugant... i això funciona bé, també. I això va It molt bé, perquè bé. realment si ho haguessin de fer només 3 o 4 persones, eh, es faria etern i la, la gent s'acabaria cremant de fer-ho. Mm -hmm. Per sort, tothom, si li demanes un cop demà, participa... I, i, no va anar molt bé, la veritat. Comenta la, la Fernanda a Facebook, diu que s'ho va passar molt bé i amb molt bona companyia, ho felicitats als cuiners. Gràcies, no, gràcies en nom de tots, naturalment, no? O sigui, des de l'equip que funciona des del primer dia, o sigui, des del dissabte, com tota la gent que estem allà, no? O sigui, al final, això sí que hi havia entre gent nova. A vegades el grup nucli du, som 4, però, però més a, a, després a l'hora de cuinar... Mm, normalment es queda la gent justa. No? A, a, a, hi ha hagut anys que m'he tingut que està amb la gent perquè marxi de, Ajà, del puesto, de per, perquè a vegades em nerviós, no també vols que surti tot bé i això, i no, ara la veritat és que portem dos o tres anys, que suposo que ja sabem més o menys com funciona la cosa, no? i queda un grup de, de, un grup de 5, 6, 7 persones com a cuiners d'última hora, que és de la carn i això, i tota la gent entra cap a dintre, uh -huh. i, i jo estic més tranquil, no? A mi m'agrada no, aquest sistema. Jo després dino, dino, no dino tant, però bueno, dino, i dino a gust. Ben, quan ja veus que tota la gent està emplatada, està, està tipa i està... diguent que el dia ha agradat molt, doncs... Pues, lo... t'agrada uh -huh. més, no? Però bueno, content, molt content, eh?, de veritat. Molt bé, doncs, si ningú té res més a afegir, perquè ens queda un quart d'hora del programa i hem de parlar de l'actuació que tenim aquest diumenge. Primera actuació de la temporada, dia 16. Eh, sortim a les 11 en Cercavila des de l'Era. No, hora de trobar de les 11 a l'Era mm. i sortim a les 11 i 5 minuts. Mm. Mm, vale? Vull dir que és... <laughs> Bueno, ah, no, sortim un pèl més tard, és igual. <t 'síntic> és a les 11, hora trobada a les 11 al centre Civil Era mm. per anar a entrar Baixarem en cerca Vila. A cerca Vila. Per la Rambla, diguem-ne. Mm. Baixarem des de l'Era fins la Rambla, després de la Rambla fins al carrer Barcelona, i entrarem per la carrer Barcelona, a la plaça. I a les 12 actuem a Minyons de Terrassa, que mm. Castellers de Sant Feliu... I Castellers de Vila de Canç. I Castellers de Vila de Canç. Una primera actuació, això, maca, per començar. Sí, amb... Actuem a la plaça... A la plaça Vella, plaça Part-la-Riba. A la plaça Part-la-Riba. ¿Vindran del... les altres dues colles a fer Cercavila? Saps algú? Ah, no ho encara. Ah. Uh, els hem enviat el mail amb tota la informació i tot el que requereix i preguntant-li si, si els esperem o no pel Cercavila, no han contestat. Su... Si demà ah. encara no m'ha contestat cap, doncs el dia el... de vera un truc ah. per preguntar. Però en principi imagino que, que allà ja ben Cercavila, normal és que les colles... Potser no totes, però algunes sí que s'apropi abans. Mm -hmm. Més maco, també, seran sí. amb quatre colles senceres. Arroscan a gent. Mm -hmm. Mm -hmm. A més són... Un... Farem color perquè els colors de camisa de, la, de les colles mm -hmm. són, són vistos. Mm -hmm. el, el nostre ver claret, els castellers de Viladecans que tenen un altre clar, però no és... És, és com més, més llampant que el nostre. Mm -hmm. Més fluorescent, diguem-ne, diguem-ne. Sí. sí. Després tenim el color de camisa dels castellers de Sant Feliu, que és fúcsia magenta. Sí, un... un rosa molt fort. I el, sí, sí, el sí, malva dels minyons. I el Malvar, el minyons. Sí, una, una actuació cromàtica. Sí, sí. En torns pastel, però brillant. En tot cas, és aquí... Bé, bueno, fem una crida a tothom, tant els castellers de nostres, evidentment, com tota la població que vingui a veure. Serà una actuació molt maca, venen ben minyons, que és una cosa important, i és la nostra primera actuació de temporada. Mm. Bé, bueno, des d'aquí, doncs, segur que complirem la plaça Plat de la Riba. I sobretot a la gent castellera que es posi en contacte amb algú de nosaltres, ja sigui a mi, amb el perera o amb algun company, el que sigui, que, o si no, directament que vinguin assatges i apuntin a la llista, perquè l'Utrilla s'estrena de Cap de Pinyes aquest diumenge, i, i ha de tenir tot el llistat ben fet per començar a fer la... Com a mínim, la primera actuació que pugui fer un Espinyes com Déu humana i, mm. i no tenir l'estrès aquest de que arriba un munt de gent a última hora que no s'havia apuntat i has de recol·locar l'Espinyes ràpida, ràpidament. Per tant, que avisin avisi en algú, encara que si sí per WhatsApp i que dimarts em diguin, escolta, apunta tal, i l'apuntem. Mm. I la oh, gent que, que vingui saps com... que s'apunti al paper que sí. hi ha a la Pau, important, com bé deien en perquè les l'Espinyes el primer dia surtin perfectes. Mm. I poca cosa més de l'actuació, la veritat. Sí. Amb moltes ganes de que arribi, eh, per Comença estona... a les 12, no?, sí. a la plaça. A les 12, a la plaça, amb moltes ganes de que arribi, les camises d'aquesta temporada, d'aturar-nos els, els nervis a sobre, perquè també n'hi ha molts de nervis, uh -huh. i a partir d'aquí ja no parem. Uh -huh. El 6 d'abril continuem, anem a Sabadell, bueno, a la, a Badia, a Badia. i després ja a Sant Jordi, ja no, no parem, tu. Sí, uh -huh. A partir d'aquí ja és gairebé cap de setmana, sí, cap de setmana, no?, o l'actuació. Mm. Les 20 i escaig actuacions que hi ja, ja hem comentat eh, sí. en, el, en el programa. Sí, sí. Doncs... Més aquesta nova de Badia del uh -huh. 6 d'abril, que és nova de la setmana passada. Mm. Bueno, aquesta es va confirmar sí, la passada... a, pràcticament en, en directe al programa. La vam, sí, la setmana passada. M'estava trucant quan estàvem al mig del programa i vaig acabar confirmar la quan vam sortir per la porta. Sí, sí, cert. cert. Sí, sí. Mm. Molt bé, doncs eh, del que farem... Eh, en aquesta ocasió parlarem la propera setmana i anem a, anem a comentar, em deies que estem, estem movent el tema de, del merchandising, del tema de d'assuadores. Su, sí, uh, per la gent nova que encara no tingui faixa i camisa, que sàpiga que en principi, si tu va bé, demà arriben les faixes i les camises uh -huh. noves, vull dir que entre demà... A més que demà segurament divendres, perquè demà arriben, les hem de de mirar i classificar, però en principi divendres ja tindrem, ja, ja tindrem les faixes i les camises noves, vull ah. dir que, que vagin passant per, per l'espatx que els anirem donant, i després també eh, una de les coses que havíem parlat era el tema de recuperar o tornar a fer una tirada de polars important, llavors s'està movent. Ah, ara, ara que ve l'hivern, no? Ah, no encara beniciu. Bueno, anirà amb, amb, amb calma. S'ha de mirar el pressupost, sí, i de, si podem fer el mateix color, el disseny, etc. Però en principi s'està sí. mirant de, de diverses opcions. Una que és fer de su, de su, una sudadera típica, o si no, parlar amb la mateixa empresa que, que va fer els polars a veure si poden seguir iguals. Una parca d'aquestes, no? El seu? Sí, bueno, en principi els volen fer o, un tipus d'assuadora d'aquesta, com una vegada l'he portat jo, de passaréis, negra, amb... amb logo el que sí, o si no fer, igual que les que ja tenim que són el color verd, que cap ah, a la darrere ambambulaatcés de mullet, a l'escut aquí. Mira, a veure si, si es pot tornar com a mínim, fer el mateix color. Si no es pogués tornar fer el mateix color, que ja els hem preguntat a l'empresa que, que ens ho va fer fa 4 anys, del 2010 mm -hmm. on van dir. Sí, eh, sí, sí. 2011 va ser, no? Sí. Si no pogués ser el mateix color i tal, doncs llavors aniríem per una suadora negra, perquè a cap i la Fiat, i després els vol tornar a fer més tirades, és una cosa fàcil, no? Ah. Sí, passarà el mateix, perquè quan van fer aquesta tirada, va demanar demanar si podien fer més tirades, van dir que sí. Qual, suposo que ara us també que sí, encara que feu una altra cosa, Mm. I quan passen un parell d'anys, en final terminen dient que no, és que... Canvia en... no la tonalitat, eh? És la història és que, sempre. És complicat, eh? Sí, no la el la color. És, és la història de És que la història de sempre. Sí. sí, sí. Però en tot cas ho hem preguntat. cosa Aquesta la pasta, a més, a més normalment la que t'ensenyen que és la que pots fer més tirada, és la que més, la més cara. Sí. I pel cap de... Quan passen 4 anys, vas-li dir, mira, que vull fer més tirada, diuen, home, oh, és que este color, és que... Ja no està. Ja no tenim. No, l'avantatge del negre és que sempre es poden fer més tirades i, i canvia menys Sí, color. sí. Llavors, sí, això, el, el color negre sempre és negre. La sudadora negra amb, amb el... A mi m'agrada més verd, eh? Perquè sí, però... Per sí, a mi també. Per acompanyar la, tan... la camisa a l'actuació, sí, sí, sí. veus la massa verd, claret, que no veus... El negre, però... blau, com tenim camisets samarreta. L'estiu no passa res perquè hi ha samarreta tots els colors, no? Mm. Però a l'hivern, que en un moment el poses just abans de baixar l'autobús, ja veus la massa de color verd, no? Mm -hmm. Et va fer amb aquesta idea, eh? Mhm. Mm no, no, sí, està molt bé, però ja l'últim que sé que es va comentar junta era això d'intentar valorar si es troba o no i si no, pues fer-la negra amb, amb el mateix disseny de les samarretes. Amb el, en què? vivo i en directe, en principi, principi o... sí que es pot. És que en sí. principi... El color verd aquest... El, el... que acaba de contestar el correu i, llavors, ah, com que estan el... deixats... El... Que... És el, Polarà, és el color van... verd... Es va fer com part, també, de, com si fos la camisa, no? O sigui, sí. com sí. part del marxandai Cinta de Castelló. A mi m'agradaria, eh? No mi com les samarretes que fem genèriques no? sí. la, o puntuals de vintena diada, de quintena viada sinó van fer una cosa com, com si fos part, també, de, de l'equipatge. No, sí, sí, mm. a genial, eh? Vull dir... Es veu que el color existeix, es diu Verde o Assis. Verde o Assis. Ara sí que el, recordo, sí, <ríe> de quan, de quan van fer la comanda. A sí. color és Verde o Assis, llavors sí que en tenen. Evidentment diu que d'alguna talla no en tenen fins l'1 d'abril, però bueno, és igual, en tot cas es poden fer. A partir d'aquí ja valorem des de junta si fem o suaderes de color negre, perquè ens agrada més, o tirem més pal pel, pel torna a polars, que jo personalment soc més opció de fer polars més que perquè ja és una cosa que es va fer fer quatre anys i que... No, si, no, tampoc interessa anar canviant de material, no? No, no. a més, sí. això és el, és el color que sí, es veu. és correcte. No, Tots tot caminant de negre tampoc tindria tanta gràcia. Tanta gràcia. No, a més, uns, uns porten polar, un altre no, un altre sí. portar, perquè hi ha gent que no vols polar perquè porta la camisa i no, no, no passa tant de fred. Sembla que estiguem aquí. Viladecans confirma que vindrà al Cercavila. Vale. Potser estem sí, escoltant el programa ja. des d'allà. Sí, des d'aquí ja en comptes tot el correu. Bé és el programa de les primícies, eh? déu nhi -do. Bé, doncs... Eh, anàvem a comentar algunes notícies del, del món casteller. Eh, l'actuació que va tenir lloc a Sant Cugat ahir mateix, l'actuació de Sant Madí, on eh, es van veure eh, castells de buit. Els castellers de Sant Cugat van intentar el 3 de buit, que és el, el seu millor castell, que van assolir la la temporada passada, i l'hem volgut tirar a la primera actuació. Van a, a doncs, I, segons eh? el company Castellística, l'any passat van fer el 2-8 en Folra. Eh? La mateixa mm. que està actuació? No, l'any passat. Ah, ah val. El vale. 2013 sí, sí. van fer el segons el Castellística, que ja, està, ja ha començat temporada, sí, sí. també l'Àlex, l'amic Àlex, l ja, Àlex està, ja. ja ha posat el seu, el seu mm. quadre d'estat de la temporada, sí, i s'han sí, colgat l'any passat, va fer el 2 o no sé, potser, potser només carregat, però menys sí. el va fer. No, no, però el, el 3 de 8 el va estrenar l'any passat, també. Ah, això sí, això sí. Llavors, aquest any eh, han començat eh, descarregant la Torre de 7, en segona ronda van carregar el, el 3 de 8, que segons la, la crònica va caure perquè el baixar el... el el va ser els dos us van arrossegar el, el tronc. I van acabar, volien acabar amb el 5 de 7 i no el van poder fer, degut a la, a la caiguda, i van acabar amb un 4 de 7 per acabar amb un pilar de 5. En aquesta mateixa actuació, els castellers de la Vila de Gràcia van eh, descarregar el, la torre de 7, el 4 de 8, el 5 de 7 i el pilar de 5, que és el en conjunt la, la millor actuació de, de la temporada. Uh -huh. I els eh, castellers de Sants van eh, repetir la mateixa actuació que van fer per Santa Eulàlia, descarregant el 4 de 7 amb el Pilar, el 7 de 7 i el 5 de 7, amb, i van acabar amb un bano de 5. Gens oh. oh. malament. <laughs> <I ets> malament. <laughs> Mare meva, si comencem temporada amb, amb un 3 de 8, no, o sigui, amb el que vam... Castelliner de la temporada passada... Sí, sí, han començat temporada amb el que, amb el que van acabar sabeu, la temporada passada. He llegit que només han, només han aturat un mes vacances. O sigui, m'imagino mm. que les, dos, les dues o tres setmanes de Nadal i una mm -hmm. setmana per dalt i per darrere i només mm -hmm. m'han aturat un mes un mes i mitja de vacances. Vull dir que, mm -hmm. evidentment, mantenen el, el mateix nivell mm -hmm. que, que van acabar l'any passat. Una altra que va tenir lloc aquest cap de setmana va ser l'actuació del Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de, de Vilassar, on els eh, capgrossos van actuar en solitari i van descarregar el 4 de 7, el 3 de 7, el 4 de 7 amb agulla i un bano de 5, i a la localitat usonenca de Muntanyola. se celebrava l'actuació de la festa de l'arbre amb els sagals d'Osona que van eh, descarregar el 7 de 6 el 5 de 6, el 4 de 6 amb agulla i dos piles de 4 i l'altra la, colla, els salats de Súria van fer el, la torre de 6 el 3 de 6 amb agulla dos intents desmuntats de 3 de 6 i el pilar de 4 L'actuació mm. aquesta de Vilasa és la que ens van proposar per anar nosaltres al final Però... va, quedar, Però... va quedar canó i vam poder fer tranquil·lament la calçotada. <ent aligned> <developed> <positivxionw> <t 'n' 72> <laughs> doncs eh, ja ja han començat el, les actuacions. La propera setmana, a part de la nostra actuació eh, de la Fira del Destort, hi haurà el segon aniversari dels esparxats de l'Estany a Banyoles. També hi haurà ah, la viada oh. d'inici de temporada a Barcelona, on actuaran els castellers de Ferreguera, <t 'n fixionw> castellers de Barcelona i Marrecs de Sal. Hi ha una actuació de a Sant Llorenç d'Hortons amb Castellers de les Roquetes i Bailets de Gelida i l'estrena de la Colla Vella dels Xiques de Valls a la Festa Major d'Hivern de Picamoixons. Una Colla Vella que aquest cap de setmana passat, el passat divendres, va celebrar l'assemblea la, anual de, de la Colla on eh, van eh, renovar el càrrec directiu i tècnic continuant els mateixos eh, que l'any passat i a, a més van... Eh, van aprovar l'adhesió de la colla a l'Assemblea Nacional Catalana. Mm -hmm. Com a entitat de... A, a, col·laboradora. Mm -hmm. Interessant també el, el, el, el, el Urbano, serà que serà el quart, a l'Urbano, sí. em sembla que serà el quart o el cinquè any que seguits, que és el cap de colla. No està mal, quatre anys seguits a la vella, vull dir, som mi, una, una, mi, una colla que, amb tanta dedicació... Que és aquesta, l'Urbano, aquest de fet... Evolucionar la colla vella amb aquests últims 4 anys ja ha canviat molt la colla vella. No? Vull dir que, que, és això, que després de tanta feina i durant 4 anys seguits, que, que són molts, vull dir, sobre un any encara volguem tirar el carro un any més. Uh -huh. ara... Ha fet molts canvis i, i, i jo sé també de bona tinta que hi ha, hi ha una part que tampoc els agrada, que són més retros, més, més, uh -huh. més tradicionals, que sempre treuen alguna crítica, però que naturalment és impossible, no?, dindre uh -huh. crítiques amb una colla com com la bella, com la milla o com Vilafranca o com la nostra, sí, naturalment. Uh -huh. Mhm. La, la colla vella, que els al centre, els els no també es sobremotiva, també. És any de concurs, eh, si sí, teniu un projecte molt maco l'urbano aquest i ha fet molts canvis i realment estan s'ha fet molta feina, no sé, aquest any, any seguint any de concurs, pues, ha dit a por totes. Apretaran des del principi. Home, diu, la, la, la notícia diu que, que, evidentment, que seguiran treballant folres i manilles amb la Pilara Vuit, amb la Torre de Nou, i que, evidentment, no poden deixar escapar la bona feina feta el darrer any amb el 3 de 10, ah. amb folres i manilles. Vull dir que, vaja, que el 3 de 10 va a concurs, ja ho estan dient ara, com el que diu, vull dir... M'hi jugo un duro que va a concurs, I ja ho dic ara. És possible que vagi abans, i tot, tot. Estarà bé, estarà bé. <laughs> serà un concurs interessant aquesta vegada. Duna manera d'una altra, però ni la. És ganes, a 19 de Falta molt, falta molt. Sí, falta moltíssim pel concurs i ja anirem veient com es, es plantegen les colles aquest any de concurs. Aquestes quatre colles gransíssimes que, que són les que les de Tarragona, que és la Jova Tarragona també tindrà després de passat, del passat del magnífic any passat. Sí. Aquest any pues doncs, Una altra que també no li faran fat apolar per, per calentar-se, segur. Bé, bueno, doncs ens queda un minut de programa. Teníem més notícies per, eh, per comentar, però ja en parlarem la, la propera setmana. Aquí al, al Pla Sà Nou eh, hi comentarem la... La nostra actuació i totes les actuacions que hi hagi el proper cap de setmana, doncs ens acometem fins al proper dilluns aquí al Pressa Nou. Fins adéu. Fins, fins, fins aviat. Adeu.